Shaitan rajeem, bismillah rrahman rrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudillelahu wa ma yudlilhu falahadiyelahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhum thumma amma ba'du jizna falandarim I takon vetëm Allahu të barëke vë të ala, vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati fali dhe ndihmi kërkojmë ndërsa për shëndetjet salavatët të mirët e zoti Gjelle Gjelaluhu, të gjithat të grunë budhura, të kënjeriju Mojzgjëdur, Muhammedi aleyhi salatu vë selam. Pasaj mbi shokët e ti, besëne këmbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të, të pasërta, dhe të gjithë besimtarët e të cëtë të ndjekin rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të, të pranishëm të ndëruar Gjumat Li me lejën e Zotit e Bare Kjovët e Ala do të vazhdojmë në serin të cilë në kemi fillu e para disa javeve e nga e cila u shkopotëm për një gjumat do të vazhdojmë me tematikën e ditës e gjukimit Ma zhvillimat dhe proceset të cilat do të kalojnë njerëzimi në ato që Allahu xhallahu xhelaluhu e ka caktuar për ai vendçëndrimeve dhe llogarive dhe peshorave dhe matjeve të mdhëjta. Të nderuar, ju më thli Allahu xhallahu xhelaluhu na kabo obligim ç'neve 17 herë në ditë në farz, sabahet, në farz të drekës, Ti qindis, takshami dhe jacis, 7 më të herë në dit me ledzue, me liki jo mëmi din, gjikaci dhe pushtet mbajci në ditën e gjikimit. Pra nëse do të dikosh, a duhet me folë shumë për ditën e gjikimit, a është e ma dhe kjo dit, mundët njeri ju me konkludu dhe me përfundue edhe nga vet obligimi që ka e kemi në, në namaz, ku zote ju në gjellegjelë luhu, gjdo dit nga 7 mëtë herë farzë, e nëse jashtojnë a këtu sunetet, e nëse jashtojnë a këtu edhe në filet, atëher e bjenë që shumë herë në dit, njëri ju i është ob obligu, apo i është parapolqyje që thotë, me liki jo u midim, a i cili dëtë gjikonë ditën e gjikimit. Pro, ditë e gjikimit është një ditë e madhe, ditën të cilën, Allahu Gjellegjelluhu i vendos dhe i prejnë se endët që njerëzit të marin rukëtimin për fundimtar dikush për në gjennet e dikush për, për në gjhenem. Tematika e fundit dhe pika ku kemi ngell neve ishte se cilat janë standartët dhe matjet me të cilat do të bahët peshimi i veprave si do të matën punët e njerëzve dhe pas kësaj folëm, se qka e rëndon më shumë pëshorën e ditën e gjikimit. Po qka e rëndon nga ona e mirë pëshorën në ditën e gjikimit. Dërsa sot, dhe të lasmi për një proces tjetër, i cili ka të baje me, me ditën e gjikimit, e që Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an e ka përmend shpesh. Madje aqë është i përmendër në Kur'an sa që, edhe një pjesë e devijimeve Edhe një pjesë e lajthitjeve dhe humbjeve të drejtëmeve ka qenë nga moskuptimi i mirfillt i kësaj pika. Ka të bëj tema me shefatin, me ndërmjetësimin, të cilin Allahu xhalla xhalaluhu e quan në Kur'an shafa'a, shefat. Do të flasim me leinë e Zotit xhallal xhalaluhu në pikat të shkurtra rreth shefatit, i cili është proces Më një herë pas peshoreve të veprave ku nxjerrë vendimi për njerëzit se ku e meriton me këto vepra më shkuë, atëherë Zoti Jon te bareke o teala nga bujarija e tij, nga fisnikëria e tij, nga mirësia e tij, lejon dhe jep leje, dhe jep izin që që njerëzit e zgjedhur prej pejgamberëve të Zotit alayhimus salatu was salam për njerëzve të cilat kanë pas iman, evlijave të Allahut xhallal xjalalu, për shahidave, e kështu me radh nga njerëzit të cilat Allahu i don dhe ju jep leje që të bëhohet ndërmjetcim për disa kategori të njerëzve të cilët me veprat e tyre s'kan mundësimin të ikalu vendimin për mos më hyje në xhehenam. Pra ata me veprat e veta, me punët e veta, disa njerëz s'ka në mundësi me të i kalu urën, s'ka në mundësi me morë leje që me hynë në gjennet përshkak gjunahve dhe gabimeve dhe atërë që ka ja u rëndën, peshorën prej veprave të këqia atër zotë i ongjellegjelluhu jep leje që dykush me bohë shefat për dikan, e na do të shohë me cilat janë këtë gjërat të cilat Allah u i ka përmeni në në Kur'an, fillimisht Shefati të ndëruar, Gjëmatli është përmenë në ajetin më të madhë në Kur'an në Surën El Beqara. Zotë i onë të bare kjo e të ara, në Surën El Beqara e ka zbët një ajet të madhë i cili quët ajetul kursi, ajeti kursis. Ajeti kursis është ajeti mëjë madhë i Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nuk ka ajet më të madhë se sa ajeti kursi. Andaja ka pyetë njërin për ai shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë cili është aieti më i madh? Cili është aieti më i madh? Ai ka thënë, "Ja Resulullah, Allahu do i dërguar i ti edin më mirë." Porse mendoi se është aieti Kursi. Ata nga pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë, "E gëzofsh dhe urime të qoftë dhe për gëzimin për këtë dituri, aieti më i madh në Kur'an është Ayeti Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, derina funta, derina funta ayetin. Porse Zoti onxhel le xelaluhu, në, në, në këta ayet brenda fjalive të këtij ayeti e përmend shefatin. Ka than Allahu tebaraka ve teala, lehu ma fis semawati ve ma fil ard. E Allahu te çka ka në tokë dhe çka ka në qiell. Ayeti më i madh i këtë Kur'anit i këtë ajeteve qëka egzistojnë ajeti kërsi është ajeti mëjmad por pak njerëz e kuptojnë qëka ka në këtë ajet Allahu, la, ilaha, illa, hua, lhajur, kajum shumit sa për neve din për menç por sa e kuptojna Zotë i unë gjellë gjelalu hu parase me folë për shëfatin e paraprin më një fjalë kështoh lehu mafi se mavati wa mafi l'ard qëka në gjithë dhe çka ka në tokë është e Zotit, e Allahu xhel xelalu. Fillimisht, por më kuptosh e fatin, por më kupton ndërmjetësimin ditën e gjykimit, duhet më kuptu mirë keta jetë para praktik, këtë fjali premis para proke. Allahu xhel xelalu na fodne. Çka ka në qiell dhe në tok është e Allahut. Po pra edhe ti, edhe pasuria jote edhe gjithë shka të shka të të gëzonë për e të mirëve dhe fuqive dhe apësive janë të allohet aj i ka njës aj i ka realizu dhe aj i sos aj të ka njës tije të ka zhvillu dhe të merë kështu me gjithë shka të anën shka, e jotja s'ka kur gjo e jotja nuk është kur gjo gjithë shka është allohu gjellë gjellëlu dhe gjithë shka të shka ka në qijel dhe në tokë është Allahu të barë e këvë të ala. Allahu gjelle gjelalu hë ndë njëherë e i mashtron ata të cilët pranojnë më mashtruhe me vullnetin e lirë dhe me hapsirën që Allahu jepë pushtet disa njërzve për një ko që ata hutohën. Hutohën dhe mendojnë se e, kapën, e kapën qështjen. Por Allahu gjelle gjelalu e bjenë vendimin e ti e bjenë vendimin e ti, edhe ndoshta të vënuar. Andaj nuk duhet të harojmë fillimisht se lehu, me afis se me avati, e Allahut është qakonqijel, krejtë qakonqijel është e Allahut është gjellëgjelëluhu, va me afil ardhë, dhe qka është në tokë? Njërzit grindën, kanë mosmarveshje, kanë përqarje, kanë coptime, kanë urrejtje, për qka? Për, hiset voglat kësaj bote për mejgjët voglat kësaj bote pse val nga se haroj një ligj i qili është mbiket grindje ajo është lehu prone ti është ketë pro, me pasen prone veç e babgjishitan e stërgjishitan së të kishrar e endi tyje me, me shijun nga kjo botë por se Allah e ka pru vendimin e vetë e ka mora ta të kalon tyje të mërtyje e bje tjetërin Andaj duhet mbiket Ligjna të të ndërtojnë Ajetën tonë E ti është gjithë shkatë që a kanë qirën dhe në tokë Dhe mos të të projna Në grindje dhe mos më reshje Për grindësat e kësaj bote Andaj Allahu në mësën në ajetin Kursi pak para se me në mësu Për që fatin Kini parasysh gjithë shkatës e Allahot Provon në mëro pituave Ketë qka i kije Pre kreta gjerëve qka i këzonë Qka <të> mundët me dale jotja gjithë shka? Zdel kur gjo? Del gjithë shka e Zotë i gjelle gjelaluhu? Pas e dhe dhe Allahu te barek jove te jala Men dhe lëdhi e shfehu indahu illa bi idhni E kush mundët me bo shefat të kaj pos me lejen e ti Kush ka mundësi me bo shefat të kaj pos me lejen e ti Para sa më shpjegoj kush janë shefati, kujt i bie shefati dhe çila është kushti për me boshe votin, duhet ta kuptojmë fillimisht pse shefati. Pse shefati? Nga se na do ta kuptojna se pa lejet e Zotit s'ka shefat. Mir, mos i jesh pa lejet e Zotit, s'ka shefat. Atër, pse Allahu xhelle xjalalu drejt për drejt nuk thotë unë e po du me të falë ty pse e qarkullon Allah pse i thot një anit ti apëshese me punët e tua së në hingënët e i thot një tjetërit apo ndonjë mjetësën ti përket kitë ki operacion ka mujtë Allah me than me morë këtë pari me than ti se meriton përna për të falëna qështë do të falë shumë Allah u gjelë gjelelu për Allah u te bare kjove të ala e ka bo shefatin dhe shpeshar njëzit A, flasin me vetën e tërë. Pse shefati? Qka do me dhanë shefatin, dërmjëtësimi? Djetartë kanë dhanë shpigimet e tërë. Ulematë e muslimatë dhe kanë shpigimet e tërë. Pse Allah e banë shefatin, kur ka pas mundësi drejtë për drejtë me falë? Shefatë dhe me thamë, qiftëzim. Andaj i thëjnë, shefa, qiftë. I thëjnë, burin dhe grujës, shefatë. Se e në dy. Allah u jelle wala betod na Quran washfa wal wud washfa wal witr Pasha chieftin dhe ata e cila esh 1 pse esh voti drejtori gan thon Allahu jelle jalalu na katbot i ka provua njerzit me perandor me mbretër me krijetar dhe ata kur dëshiroj njerëzit këtë bot më i kry disa punë të të tëre shlojnë dërmjeca a shlojnë dërmjeca shlojnë dërmjeca se për me mritën i madhë së shletë, du është mi shku rrëthe për qartë dhe për zdole vërdi dhe fitim të kësaj bote ka mësit ka ndërmjec i cili hinë dërmjec teje dhe asaj që ka ti do me arritë dhe fillon edhe lobën për ty, folë mirë për ty, e kështë nëmerat. Mirë po këjë madhë i kësaj bote, i cilë e kojë një pushtet, një hapsirë ku ajë menajonë me ta, ajë ndë njëherë e pranon, ndërmjeci ndë njëherë e refuzon. Por edhe kërë e pranon, edhe kërë e refuzon, është i lithë, është i lithë për atë atë le vërdit. Pra edhe i modi edhe i vogli janë të lidhë për një lëverdhi, janë të lidhë për një tut, janë të lidhë për një siguri, janë të lidhë për një pasuri. Pra edhe këletarit kur e pranon dikan, e pranon mos t'i dalin i telashe. Edhe kurse pranon, se pranon mos t'i dalin i telashe, se mekon me, me vet çefin e tij, se pranon kurr. Por e pranon dhe se pranon për çka? Për interesat përbashkëta. Allahu xhelle xjalaluhu në ditën e gjykimit i jep njerëzve mundësi me ndërmjetësue sa ata që shtuja në mësumi krypund që shtuja në mësumi krypund ti ndërmjetësone përket ti ndërmjetësone përket por se qëllimi final i Zoti Gjellë Gjellalën cilë është për të treguë se dita në gjykimit nuk vlenë kurësi dhe ligjik sajbote nuk vlenë kurësi dhe ligjik sajbote cilë është kurësi dhe ligjik sajbote Te e çon mësitin te ai më i madhi. Ai më i madhi e don ke ndërmeci. E do dhe ka interes për këti dhe këtë ndërmeci. Dhe ky ndërmeci i fol për një interes për këtë teatrin. Dhe trekëndëshi këtu lidhen. Më Ma i madhi, ndërmeci dhe i vogli. I vogli ka interes për të më i madhit, u shkon drejt për drejt e çon të mësmin, të tret fitojnë. Të tret fitojnë. Allahu xhënna xhelal thotë, të kjo unë nuk vlente ona. Të ona kjo nuk vlen. Paronet do t'ja u mundëcoj juve më ndërmjecuve Që t'fitoni ju Jo t'fitojune Allahu Zhele Zhele Kështu ja u ka mundëcu njërëzëm i kry pun Në këtë botë Shkoj njërëzit e t'mdojt Në përmjet ndërmjecëve Dhe ndërmjecësit U akry në disa pun Atërë tjerëve Allahu Zhele Ola këta përnë akiret e mohon Men dhe në në dhi Je shfa u Indë hu Illa bi idhni Kush ndërmjecon ta ditën e gjykimit pa leje të Zotit. S'ka mundsi pa leje. Çka do më thon pa leje? A ditë nuk lëviz pa lejen e Zotit kur jo hiç. Ka thënë Allahu te vare këtu te Al-e Surën An-Naba. Sure ku Zoti Jonxhël Xhelal u e ka filluar me me pyetje për pyetjet. Amma yeta'salun. Për çka po flasin njerëzit? Çka flasin njerëzit? Anin dheve il adhim Po diskutojnë A do të ndodhë kiameti A zdo të ndodhë kiameti Qa dhe Allahu gjellel gjelleluhu Kella se ja'lemun Kur se si Kretë mu abetet Ha Skan pesh Por veç atyre të cilat besojnë Kella se ja'lemun Kanë me morë vesh Allah i do të morë në vesh Në momentin e parë Qa shlo është në varë Emrash, great muhabetet dhe vezvesat dhe enigmat dhe ato gjërat sekrete që ka skumut Michel Adnvar Chelen, vet Chelen ato. Allahu جل الله thot në Kur'an: "Men zal ladhi, kush dërnëson te Zoti pa lejen e Zotit. At ditëve te Allahu جل جل له e ka vendimin në dorë." Sure Nebë, në fundin e surës Nebë ka thotë Allahu جل جل له. Fad Allahu te bareke ve te ala. La jetë e kelle mu As kush atë ditë nuk fletë për qëfar Illa men edhin e lehur Rahmanu Përveç ati cili i epleje Rahmani Zotë i ongjë le gjelalu hu Ua kale së wabe Edhe me një kusht Me e thanë të vërtejtëm Allah i djetarët kanë konkludu Dhe i kanë dirë tri kushte për shëfatin ta një vim të pika kryesore tri kushte për shëfatin dhe ndërmjecimin në ditën e gjikimit kushti i par është idhënullah ridhëllah rizalëki allah pra s'ka mundëci di kusht me ndërmjecu pa than allahu ndërmjeco ndërmjeco intervenot ti përket dhe une jap leje e para është ki kusht andaj neve djetarët Kure shpjegu, kur e kanë shpjeguar Kur'anin kanë thënë shefati nuk duhet never më na bë me, me umbo shtet, hajte never në ndërmjetson dikush. Sepse ndërmjetësimi është dorën e Zotit xhelel xhelalu. Madje edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam i cili është ndërmjetësusi më i madh prej njerëzve, ai nuk mundot më bësh evat palen e Zotit xhelel xhelalu. Andaj pika e parë është që çet jep leje zoti ju në të varë këto tela. Andaj neve duhet të punojm për arritjen e rizallohut të Allahut, e tjëtra vjen më lehtë. E tjëtra, tjëtra vjen më lehtë. Andaj pika e parë, kanë dhënë drejtarët se kushti i shefatis është Allahu më dhan leje, më e çel hap dosjen e shefatis. Me çel, më thon ndërmjetsoni. Kjo është e para. E dytë, është erridha Bi shafi'i është rizallëku Për shefadgijun Allahu Gjellë Gjellalu Duhet me dhanë leje Për ndërmjëtësusin Cili është ndërmjëtësusin Ky i cili Punë t'i ko pak ma mirë Punë t'i ko pak ma raport me Allahu Gjellë Gjellalu Ma të levërdishëm Ky do të dërmjëtëson me ndzirë dikanë Kushti dit është që Allah më ka një knasë me këta dhe mi dhën leje Kushti dit i shefatit në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit është që Allah më ka një knasë me ndërmjëtësusin Por shemblë, mi dhën leje pengamberit, mi dhën leje evliasë, një, një mik të Allahu gjelë gjelalu Mi dhën leje një shëhidit, mi dhën leje një siddikut, mi dhën leje një fëmijës i cili kanë drujet pa gjunae këso më radh. Andaj kushti i ditës është që Allahu të jap leje ndërmjetësuesit. Pra ai sun s'ka mundësi me me ndërmjetësuesve. As pejgamberi sën merdi kanë vetë, më thon atëto unë se unë të krypun. S'mundet me të krypun. Andaj ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin çaj kanë xher Imam Buhariu. Ja ditë pretendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mbledh disa të afërmit të tij. Fatimin Abbasin Safijen E kam ledhë të bijen e vet Halën e vet Ajën e vet Dhe ju ka than Qka doni prej mejen nga pasurie e kësa i bote Urdroni kërkoni I ka than bijes vet Oj Fatime, kërkot qka dush Halës vet, i ka than kërkot qka dush Ajës vet, i ka than kërkot qka dush Vala u gni Anki Min Allah i shej e eh dhe ka thonë kështu për ingamberi salam, dhe dije se në khiret para allot zbaj dobi kur gjo zbaj dobi kur gjo kjo nuk vjenë deshme shefatin por qka argumenton se pa leje smurët as për ingamberi se selle me vepru ajo është dita ku allohu gjele gjelelu ka thonë në kuran la temliku nefsun li nefsin as një shpirë për as një tjetër s'ka mundësi me pasë ndorë kur gjo as baba për e vladin as e vladin për babën kur kush për kërkan ma di ka than Allahu gjellegjellu jo me je firrul mërë min ehi ditën kur njeriu ik ik nga vlahu i ti nga baban, nga nanan, nga gruajan, nga fmitet ti ik pse ik? se e ka gajlen e vet e ka gajlen e vet andaj kushti i dytë është që Allahu më koni i knast me kët i cili ndërmjetson. Me kët i cili ndërmjetson. Dhe kushti i tretë është që Allahu më dhën leje për mu ndërmjetsu për për kta që ai ka punë të këç. Andaj, adet kategorit janë dy. Një kategori i ka punë pak më mirë, ato janë pejgambert. Dhe kategoria e dytë është ata të cilët kanë marrë vendim në bazë të veprave se s'kan mundsi pahim ul në xhenem me dal në xhennet Zoti na lut. Andaj kanë nevojë që dikush të intervenojë për ta. A ditës dita e ndërhyrjeve. A ditës dita e cikleteve. A ditës dita ku çdo kush shikon ç't shpotoje. E këtu vjen pa vlera e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë Allahu të bare kjove të alem në Kur'an neve të kemi ngrit ti pozitën lartë neve të kemi ngrit ti pozitën lartë dhe Allahu gjellegjelari në surën Isra i ka thënë për nga Merit Alehi Salatu e Selam Allahu ka me ngrit në një pozitë shumë të lartë në një pozitë shumë të lartë kjo pozitë është pozita ku Muhammedit Alehi Salatu e Selam i thuhet ndërmjetësoh Ndërmjetëso intervenoj për dika Në tjop në leje Dhe Allah u gjele gjelalu jep leje Por shumë njerës me ndërmjetësu Muhammedi Alehi salatu e selam A dojtë ndërruar gjematli Shefatin në ditën e gjikimit është hak Kur ane ka përmenë shefatin Si diçka e cila do të ndodhë Me këtë tri kushte E para rizallë kuj Zotit Me u qelë shefati E dyta me qeni knast Me shefaggini qëli është ndërmjetësusi Dhe e treta me dhon Allahu leje për më ndërmjetsuar për për këta i cili është i mbushur në gjunahe dhe i ngarkuar me gabime e ka nevojë dikush më intervenue. Mir, cila është urtësia që Allahu i jap leje që ky më ndërmjetsuar për këtë. Kan dhën dietarët Allahu xhelaluhu gjele me lejen e ti për shëfat e të regon madhështi në vetë nërsa me lejen për të bo shëfat, kështë e fatëgjia që ka kalzon? e kalzon Allahu Gjellë Gjellëlu një send shumë të madhë që sot ma nuk e kuptojna dhe ajo është se Allahu Gjellë Gjellëlu kur ti donë disa ropër të ti disa evliatë të ti disa ropë të cilët e ka nadhuru Zotin e vetë Gjellë Gjellëlu hu Allahu përshka këdashurijet që ka e ka për ta Allahu jep leje që ata të intervenojnë edhe në punën e gjennetit dhe gjenejmit Andaj Allahu gjellegjenejtët Muhammetit a.s. që ka transmitue imam Bukhariu Nga ebi Horejra radhi Allahu anë të aditi i gjatë i ditësë gjikimit ku të të shkoj njerës me kërkue Ndërmjetësim të këpe nga mberët Shkojnë të i fundit dhe është Mohamedi Alehi Saratu Seram, dhe Sëram, dhe thëtë Mohamedi Alehi Saratu dhe Sëram, NLH, une jam për këtë punë, është pozit e madhe në ciklet me thonë dikush, une të krypunën, kjo du është me pasë shumë autoritet, para zoti gjellegjellu, Atë ditë ku edhe Ibrahimi edhe Nuhi, edhe Musa edhe Isa edhe Ademi thonë, une po du për veti me pështue. Ajo është pozitë e madhe dikush me thonë, une të krypunëm. Allahu gjellë gjelalu e donë shumë Muhammedin a.s. Osh velia i parë në numër mbi gjithë njerëzit, mbi gjithë për nga mërët. Andaj dhëtë, une jam ajë. Allahu në fundë, që ka i thotë? Irë fara sekë ngrit e kokën nga se Mohamedi a.s. bjenë në sejzde dhe e falenderonë Allah me falenderime të tila thotë për nga mërë a.s. le uhsinu hëllë anë une nuk i di tash tash nuk i di e të fjallë që kam i thara të dit pa Allah mi mëson atër i thotë Allah u Gjellë Gjellë irfa raqëset washfa'tu sheffa ndërmjetëso dhe të panohë ndërmjetësimi ndërmjetëso dhe të panohë ndërmjetësimi ndajt të cilën allohu e ngrit urcija të cilën allohu e nëzirën pa në përmjën dërmecimi cilë ashtë ngritja e disa njerëzët të cilën allohu i donë shumë e që ka mundëci njerëzët nuk ju kanë kushtu rëndësi sot sa i kushtujmë nga rëndësi vetë pengamberi ton ale i salatu e selam sa i kushtujmë nga vetë rëndësi këti pengamberi të cilën përkatsomit e aj shpesh her klenomi me ta ale i salatu e selam A dit do të ket një pozitë të lartë. Sahibul liwa al-hamd. Ai do të ketë flamurin e hamdit ditën e xhikimit. Andaj Allahu ngrit pozita në ditën e xhikimit duke i dhënë leje më ndërmjetsuar. Duke i dhënë leje më ndërmjetsuar. E ka pyet një ditë prej ditëve pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Ebu Hurajra, duke i dëgjuar këtë ajet edhe këtë hadith të pejgamberit alayhisallatu wasallam, i tha ja rasulullah, tër çoj pozitë tet kinam për gjikimit, të nditën e gjele gjykimit autoritativ të shkon fjarat e Zotit jo xel xelaluhu fa men asadun nasu bi shafaatika ya ja, rasul allah fa ya ja, rasul allah atare ku she gzon më shumë ti shëfatin ditën e gjykimit shikojë vorera e kuptoj se kjo opozit kjo opozit ka më pas rolin e vet ditën e gjykimit me një herë reagoj me një herë reagoj fa ya ja, rasul allah ku shegzon më shumë di kët kët shefat. Atara pejgamberi Ali (sallallahu alaihi wasallam) i tha Abu Urayra: "Fa men qala la ilaha illa Allah mukhlishan min qalbihi." Ai cili thot la ilaha illa Allah, jo me thon. Me thon me domethonin e vet. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet, të duhet, ti ndështrohet, ti bindet të jetë mëj privilegjuari në zemën tane më autoritetin në zemën tane i cili skërë në gjajshëm me ta në zemën tane i cili të cakton ty jetë qësh me jetue, qësh me frimue edhe qësh me dek tha për nga mërë a.s. me nkale lehe i lehe i lëllah muh nisan me sinceritetin më të plot për asë një interes për jo për tradit se e ka gjitë babën dhe nanën qashtu Jo pëse ka qilu me një familje ku i ka gjithë të thonë që ashtu Po për përshkak se kje e di se që shtu duhe dhe shka rrugë tjetër Shka rrugë tjetër Jo pëse kje na qilu që ketë lagjit ku ka në thonë që shtu Aje dhe pas qilu dikun tjetër kje shtonë që shtu Me nkale le ilaha illallah Mukhli sammin kalbihi Me plëtë sinceritet nga zemra e ti Tha kje osh njeri ju i cili Ka shpresa që tjetë a i cili e gzonë shefatin të më në ditën e gjikimit. Andaj, a i cili është me pozitë e zotë i unë gjele gjele luhu, Allahu gjele gjele luhu e ndëron që të banë ndërmjetësime në në ditën e gjikimit që të shpotoj një grumbull i njerëzve. Dhe cile është urëcija e këtyre të cilët do të ndërmjetësojt për ta. Pra, egzistoj njerës të cilët me veprat e veta rezultati u ka dalë Easy Për drejtim të këç. Po Allahu el-Jelalu Gjell përmendëm te peshorja uamat njerëzve, se njerëzit doin me të matme, ai ja e di. Edin ya'lamu el-jehra wa ma yakhfa. Edin Allahu tfshhatin ve taptin dhe gjithçka Allahu te marrë kote Alla e ka në dijen e tij. Por njeriu nuk qetçohet pa ja nxjerrë mizan. Ja nxjerr mizan. Po masit janë xherën Mizan me punët e tjera nuk i dal tamam. Nuk i dal iet borx Allahu xhele xhelalu. Iet borx Allahu tevareke otiala, gabimet e ti, të mirat e ti suni paguën. Andaj shumë prej njerëzve do dalin me konkluzim i cili nuk nuk ka favor tatënve. Por Allahu xhele xhelalu me emrat e ti bujar, i cili është El Karim është fisnik, është zowad. Ështa i cili jep më të madhë. Ështa i cili ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el afu, i cili fal dhe mos i ta falti, ti fshin njollat e të falmës dhe xunaheve. Ta të bën kishe jekon gjithmonë i pastër. Andaj një grup e njerëzve do të dalin me rezultat nga peshorja e tyre për në xehannam zoti na ruaj. Përsa Allahu Tebare Kjovë Tëjala te Dëshiron që ta Njërë në pah Dhe këta njërës normal Se do të shiojnë edhe me më shumë Rahmetin e Zotit Do të shiojnë me doz më të madhe Bujarinë Allahu Tebare Kjovë Tëjala te Kura ta bindën Se në peshore ju ka dolë Për në gjenem Bindën se në peshore ju ka dolë për në gjenem Përsa Allahu Tebare Kjovë Tëjala te Do në minë njërë nga, nga gjenemi Andaj pika dhe urcia e tretë e shefat i cili është që ta ndjejnë gjunaçardhët, gabimtarët, ata të cilët me veprat e veta s'janë bosëve me hin xhennet. Realisht askush s'emeriton xhenetin me veprat e veta. Dhe këto njerëz më shpash ju përzihet. Shpash ju përzihet njerëzve se xhenetin e a ban ti me pun apo Allahu ta jap? Dhe në e gjejmë në Kur'an, ku Allahu Gjellë Gjellalu thot, kjo gjeneti për juve, për punë të juve. Dhe e gjejmë në Kur'an, ku Allahu thot, kjo gjenemi për banor të gjenemi për punë të juve. Nga anë atjetër vazhdimisht, në thoi nga gjenetin tisën e fiton me vepra. Allahu si dojë të jepë, që shtu nga kam zupë e nga meri, ale i sara të sëramë, dhe shpesh shtu nga kryot në lojë të lodhije, a thushtash, a me vepra, a pa vepra. Allahu i Xhelel i Xhelalu, Kur'ani, kjo është Kur'ani i Zotit i Xhelel i Xhelalu. Andaj Kur'ani duhet ta komenton njeriu i cili e njeh Kur'anin, i cili ja njeh gjuhën, ja nje formën, ja nje stilin, çka po thotë Allahu i Xhelel i Xhelalu. Të ndëruar të më thli. Parimisht, parimisht Kur'ani na e mohon se punët tua vijnë në vlerë të barabartë me xhenetin. Kjo është esenca çka e mohon Kur'ani. Allo u gjele-gjelelu në mëson neve se punë të tua së munën mëkon në kundërvlerë të barabartë me gjennetin. Dhe këtu për shumë arqyje, për shumë arqyje, për shumë arqyje më të moja cilë ashtë, për shumë arqyje më të moja cilë ashtë, se ti së një shpagun ato që ka i ki, e ku mo me blejdi qka, ti që të shka i ki morë së një lanë, së një pagun, e ku mo, po kjo është teme Kur anje mohën se punë të njeriut janë në vlerët barabart me, me gjennetin E mirë, atar pëse do të për punë të juve Që gjennetin për punë të juve Kanë thonë në djetarët në aspektin e sebejpit Me shkak Ti ebo shkak me tashkrujt në gjennetin Andaj punë të janë që me fitu shkakun Me fitu sebejpin E mirë, këta që së ne fitun Këta së në kanë mëri më posë sebejt Për me një gjennet E ata që ka janë drejtë për drejtë për në gjennet Edhe ata s'janë kundërvler Me veprat gjennetit Ata një ditë për ditëve i thamë për ingamberit Alehi salat e salam Ja rasur Allah Masis him me pun Astisën him me pun Tha asonsën him me pun Faqish him Illa enje te ghammedeni Allahu bi rahmeti hi Parvecën e se Allahu Qka? Mështin rahmetin e ti Mëshkru në sebeb Andaj Mos ta kuptojnë ase punët janë kunderblerë por punë bohën se bep e disa njerës sënë kanë mrimu bohën se bep sënë kanë mrimu bohën se bep me punë të reta kanë gjurahe, kanë gabime kanë gjurahe të randa të cilat Allah u gjelë gjelelu i ka vlerësun peshore që me shkue në gjenem, porse Allah u te bare kjo vëtjara atë ditë peshon edhe me grimësat vogla me grimësat vogla ku neve nuk i kushtojmë rëndësi Andajta për nga meri Aleji Salat e Selam Si për të mirë, si për të keçë Me grimcat vogla Këthona Aleji Salat e Selam Hadinë që e kanë zhiri ma muslimi Kusht ka kiber Me një masi Sa grimca më e voglë, së si inë gjennet Se shatja të grimc Dhe nga anë tjetër Këthona Aleji Salat e Selam Kusht ka iman, sa grimca më e voglë Mune të më pasaj pepë me inë gjennet Andaj, adit grimca E madhe Grimca është e madhe A ndaj tatë treti, të cilët e kanë rëndu peshorën me gabime, Allahu xhele xjalalu don me i fal mirë pa po, me çka. To e fal këta e nderon kët. Edhe e nderon kët shefatxijen, edhe e nderon me falje këta i cilësun e kanë meritue me fitush evatin Allahu te bareke wataala. Dërsa sa i përket shefatit se si meritohet shefati, si ki mundi me bëj shefat që ti vepo shëfot për digan, kjo mesela e madhe dhe mesela e cila dësh, e, ka nevojë për zbardhim më të gjallë. Ne lutemi Allahun te bareke ve te ala, që Allahu xhelel gjele xhelalu t'na munson çditën e ngjikimit, Allahu t'i jep leje Muhamedit alayhi salatu selam çt bën shfaqë për neve. E lutemi Allahun te bareke ve te ala, që Allahu xhelel gjele xhelalu, Allahu te bareke ve te ala t'na lëson logarin në ditën e ngjikimit. E lutemi Zotin ton te bareke ve te ala, që Allahu xhelel gjele xhelalu vebra temira, Allahu t'i bën qabul. ايه بأتلقى الله تنا إشليه الوسمي الله جلاله جلاله تبارك وطالة نا منصن ممريم موهي نبغات شمت رمضان الوسمي الله تبارك وطالة جلاله جلاله نا يأفر بفنده اقول قولي هذا واس تغفر الله ليه وليكم فاس تغفروه إنه هو الگفور رحيم والحمد لله رب العالمين